22. svibnja 1967. godine, oko 13 sati i 30 minuta u velikoj robnoj kući u Briselu izbio je požar. Šta petarokatnica uvijek je bila puna kupaca, ali tijekom svibnja još je više ljudi dolazilo u tu robnu kuću jer je u njoj otvorena prodajna izložba američke robe. Američke traperice, oprema za roštil, igračke privukle su, gomilu kupaca, ali i prosvjede. Maoistička skupina Akcija za mir i nezavisnost naroda organizirala je ispred robne kuće prosvjede protiv izložbe američkih proizvoda. U takvoj atmosferi 22. svibnja u 13.30, dok je u robnoj kući bilo oko tisuću ljudi, izbio je požar. U roku od deset minuta požar se proširio po cijeloj robnoj kući. Mnogi su kupci iskakali kroz prozore, jer je glavno stepenište bilo obavijeno gustim, crnim dimom. Dio posjetitelja i prodavača spasio se odlaskom na krov, s kojeg su skočili na krove susjednih zgrada. Ali 332 ljudi nije uspjelo pobjeći pred vatrom. Mnogi od poginulih bili su žene i djeca. Požar je odmah izazvao žučne rasprave. Vodstvo robne kuće tvrdilo je da je požar izbio na prvom katu, na odjelu Dječje odjeće. Jedni svjedoci tvrdili su da su na trećem katu vidjeli eksploziju boca sklinom u odjelu opreme za kampiranje. Drugi su pak svjedoci tvrdili da je požar počeo na četvrtom katu u kuhinji restorana. Neki su za požar okrivili Maoističku organizaciju koja je prosvjedovala protiv izložbe američke robe. Jedan je svjedok tvrdio da je nakon izbijanja požara vidio jednu mladu ženu kako viče dajem svoj život za Vjetnam. Ipak za požar je bilo krivo vodstvo robne kuće. Ta petara nije imala protupožarni sustav. A i prodavači su na prve povike vatra smirivali kupce govoreći da to vjerojatno viču maoistički prosvjednici. I dok je Belgija oplakivala smrt 332 ljudi, jedna berlinska lijevičarska studentska organizacija nazvana Komuna 1 potaknuta tim požarom, objavila je ovaj let. Novo, nekonvencionalno. Zašto goriš potrošaču? Novo, oduzima dah. Učinkovitost američke industrije dobro je znana i može ju nadmašiti samo maštovitost američkog reklamiranja. Coca-Cola i Hirošima, Njemačko privredno čudo i Vjetnamski rat, Berlinsko slobodno sveučilište i sveučilište u Teheranu, to su svjetski poznata, fascinantna i uzbudljiva dostignuća američkog izumiteljskog duha. U Briselu je, uz nove metode reklamiranja, otvoren američki tjedan. Stanovnicima Belgijskog metropolisa ponuđen je neobičan igrokaz. Zapaljena robna kuća i zapaljeni ljudi prvi su put u jednom velikom europskom gradu donijeli onaj vijetnamski osjećaj i atmosferu, u kojemu ste mogli sudjelovati i gorjeti. Taj nam osjećaj još nedostaje u Berlinu. Komuna 1 objavila je dva letka na temu izgorjele briselske robne kuće. Oba su dijeljena po Berlinskom slobodnom součilištu. U drugom letku Komuna 1 predložila je da se marksistička revolucija izvede paljenjem robnih kuća i dućana. Policija je odgovorila uhićenjem Frica Tojfala i Rainera Langhansa, članova Komune 1. Tužilaštvo ih je optužilo za poticanje paleža. U Ložiku, sljedeće 1968. godine sud ih je oslobodio te optužbe. Stručni svjedoci složili su se da su letci literarni radovi, koji nisu bili poticaj za djelovanje, već su služili kao poticaj za teorijsko razmatranje. Jedan čovjek je te letke ipak uzeo kao poticaj za djelovanje. Dok su letci kolali po sveučilištu, on je sjedio u zatvoru zbog krađe motocikla. Početkom travnja 1968. on će predvoditi prvu paljevinu jedne robne kuće u Frankfurtu na Majni. Ime tog čovjeka je Andras Badar. Lipnja 1967 u posjed zapadnoj Saveznoj Republici Njemačkoj došao je iranski šah reza pahlavi. Sredinom 60-ih godina studentski pokret u zapadnoj Njemačkoj je jačao, studenti su skoro svaki tjedan prosvjedovali. Razloga za prosvjede nije nedostajan. Rat u Vijetnamu postojanje velike koalicije socijaldemokrata i demokršćana stanja na sveučilištu. Posjet iranskog šaha zapadnom Berlinu bio je itekakav povod za prosvjede na ulicama. Iran je bio vjerni saveznik Sjedinjenih Američkih Država. Režim Reze Pahlavija bio je poznat i po SAVAKU, opakoj tajnoj policiji. Uoči dolaska šaha njegova supruga objavila je u jednom njemačkom magazinu članak o svojoj obitelji. U njemu je između ostalog pisalo: "Ljeta su vrlo topla u Iranu i kao i većina perzijanaca ja i moja obitelj tada odputujemo na Perzijsku rivijeru na Kaspijskom moru. Potaknuta tim člankom, istaknuta ljevičarska novinarka Ulrike Meinhof napisala je članak koji je kao letak kružio po Berlinskom svučilištu. Letko je pisano. Kao i većina Perzijanaca. Nije li to malo pretjerivanje? Većina Perzijanaca su seljaci koji imaju godišnji prihod manji od 100 dolara. Većini Perzijskih žena svako drugo dijete umre. Treba pitati djecu tih siromašnih obitelji, koje 14 sati na dan tkaju tepihe, odlaze li oni tijekom ljeta, kao i većina drugih, na Perzijsku rivijeru na Kaspijskom moru. U sumrak prosvjednice su se počeli okupljati oko berlinske opere. Šah i supruga trebali su gledati Mozarta u čarovnu frulu. Policija je oko opere postavila barikade kako bi držala prosvjednike dalje od uzvanika i kako bi razdvojila šahove pristalice i prosvjednike. Kad je šak došao do opere, nekoliko je prosvjednika bacilo balone napunjene bojom. Došlo je do manjeg sukoba između šahovih pristalica koji su vikali šah je besmrtan i prosvjednika koji su vikali šah, šah, šarlatan. Šah jedva da je primijetio tu gužvu u kojoj su se šahove pristalice sukobile s prosvjednicima. Prosvjednici su naravno uzvratili. I tada se umješala policija koja je protiv prosvjednika upotrebila novu taktiku. Policija je protiv prosvjednika upotrijebila novu taktiku. Nazivali su je metodom jetrene kobasice. Poput nadjeva jetrene kobasice, prosvjednici se naguraju u dugi red na pločniku. S jedne strane su barikade, s druge strane su zgrade. Policajci oblikuju klin i zalete se u središte te ljudske kobasice. Prosvjednici bivaju istisnuti na krajevima reda, poput kobasice čiji nadjev izlazi na oba njezina kraja. I tada dospjevaju pred palice policijskih kordona koji na njih čekaju. Takva je taktika izazvala opću paniku i metež. U jednom trenutku policajci su dobili zapovjed da uhite vođe prosvjeda. Policajac u civilu, detektiv narednik Karl Heinz Kuras podigao je pištolj prema glavi jednog od navodnih vođa prosvjeda. Pištolj je opalio metak je pogodio u glavu Benu One Zorga, studenta romanistike koji je sudjelovao na svom prvom prosjedu. Beno Onezorg umroje na pločniku. Studentski ljevičarski pokret dobio je svog prvog mučenika. Mnogi prosvjednici u stanju šoka došli su do sjedišta SDS-a, studentske ljevičarske organizacije. Tamo je jedna mlada žena vrištala ove riječi. Fašistička država namjerava nas sve pobiti. Moramo organizirati otpor, Nasilje je jedini odgovor na nasilje. To je generacija Auschwica i s njima ne može biti nikakva razgovora. Ime te mlade žene je Gudrun Enslim. Ona će kasnije upoznati Andrasa Badera. U travnju 1968. Enslin i Bader uz pomoć dvoje prijatelja izvešće svoju prvu akciju, paljenje Frankfurtske robne kuće. I tako je osnovana organizacija koja će se nazivati Skupina Baden-Meinhof. Neki će je nazvati Banda Baden-Meinhof. Skupina je još poznata pod kraticom RAF, govori vojni obavješteni analitičar Fran Višnar. Treba prvo definirati sam naziv te organizacije. Država Njemačka u ono doba, konac 60-ih i početak 70-ih godina, a osobito sredina 70-ih godina, forsirala je preko svojih... E, da ih nazovemo senzacionalističkih, žutih listova, osobito kuće Bildi, Springerove kuće, naziv Bader-Meinhof Gangbanda Badera-Meinhofa. Što je e, pogrešno, jer ta skupina se međusobno nikada tako nije zvala. U svih njiho njihovim dokumentima, i onome što je nađeno u arhivi bivšeg DDR-a, službeni njihov naziv je bio frakcija Crvene armije. Događaj od 2. lipnja 1967. godine šokirali su studentski ljevičarski pokret. Rudi Dučke, vođa njemačkog studentskog pokreta, ovako je opisao posljedice policijske brutalnosti i ubojstva Bene One Zorga. Policija pod vodstvom šefa policije Dinzinga nastupila je posebno oštro protiv dopuštenih demonstracija pred operom. Demonstranti koji nisu bili pripremljeni za realnu borbu s policijom, bili su ondje, kasno poslijepodne i uvečer 2. lipnja, potučeni usredotočenim napadima policije sa svih strane. Slično se događalo i drugi dan u Savjeznoj Republici, da kako s tom velikom razlikom, što je u zapadnom Berlinu studenta Benu Onezorga, koji je prvi put sudjelovao u antiimperijalističkim demonstracijama, ubio jedan policajac. Tada je bila eklatantno dokazana naša političko-fizička nemoć. Neki su iz te političke i fizičke nemoći uspjeli izvući političku i moralnu snagu. A neki su, poput Andrasa Badra, Gudru Nenslin i kasnije Rike Meinhof, te događaje iskoristili za pokretanje gradske gerile. To je bio pokret drugi lipanj, studentski pokret. To su bili sljedbenici učenja Rudija Dučka poznatog njemačkog sociologa filozofa dvije mislica koji je bio ranjen u atentatu u zganiziranom od strane kako su i, i ove Andras Bader i Urliheim-Majhoff kako su nazvali fašističke reakcije uglavnom od tadašnje desnice on je uspio priživjeti ali s obzirom da mu je, je teško uzjeđen mozak nikada više na onom teorijskom planu nije bio ono što je bio negdje sredinom 60-ih godina neki su ga onda zvali i njemačkim Herbertom Markuzom on je bio i njegov sljedbenik. međutim kod Dučke je bilo puno razumijevanja za takozvane ultraljeve ultra pokrete, prije svega u Latinskoj Americi. I dio tadašnjeg studentskog pokreta u Njemačkoj, onaj radikalni, već je u prvim mjesecima velikog studentskog protesta i pobune u Francuskoj, pa potom i u Njemačkoj tvrdio da se maršem kroz institucije više ništa neće moći postići i da treba ići na ono što se zove alternativna oružana borba alternativna sredstva te oružana borba i dva su oblika te borbe to je prvo revolucionarno nasilje selektivno biranje žrtava ili revolucionarni teror Alfred Vili Rudolf Dučke rođen je sedm odžujka 1940. godine u selu Schenfeldu u pokreni Brandenburg nakon drugog svjetskog rata Brandenburg je postao dio istočne Demokratske republike Njemačke koja je bila satelit Sovjetskog saveza Dučke je bio član evangeličke mlade zajednice nakon gimnazije odbio otići na služenje vojnog roka u narodnoj armiji i nagovorio je svoje prijatelje da učine isto zato mu je zabranjeno studiranje. Dučke je izučio za industrijskog trgovca i redovno je putovao u zapadni Berlin. Prije nego što je podignut Berlinski zid, tučke je pobjegao na zapad i na zapadno-belinskom sveučilištu upisao sociologiju. Dučke je vjerovao u Isusa Krista. Nazvao ga je najvećim revolucionarom u povijesti. U dnevniku je 1963. napisao. Isus je uskrsnuo. Tako se dogodila odlučna revolucija u svjetskoj povijesti. Revolucija ljubavi koja sve pokorava. Ako bi ljudi u svojoj egzistenciji, u stvarnosti svoga sada, u potpunosti prihvatili tu otkrivenu ljubav, tada se logika ludila više ne bi mogla nastaviti. Na to je još došlo pitanje kako je naraštaj njegovih roditelja mogao dopustiti da na vlast u Njemačkoj dođe nacistički pokret. I na zapadu Dučke se susreo s neortodoksnim marksizmom i oduševio se oslobodilačkim pokretima u zemljama trećeg svijeta. Kodine 1965. pristupio je SDS-u socijalističkoj Njemačkoj Studentskoj Uniji. Ubrzo je postao njezin najistaknuti član. Zagovarao je takozvani dugi marš kroz institucije, a ne oružanu borbu. Kada je njemački televizijski novinar Ginter Gauss upitao Rudje Dučke, bili radi revolucionarnih ciljeva uzeo oružje u ruke, on je odgovorio. Jasan odgovor. Kad bih bio u Latinskoj Americi, borio bih se s oružjem u ruci. Ali ja nisam u Latinskoj Americi, nego u Saveznoj Republici. Mi se borimo zato da se nikada ne bude moral uzeti oružje u ruke. 11. travnja 1968. godine ispred stana Rudija Dučke strpljivo je čekao Jozef Bahman, mladi soboslikar. U džepu je imao pištanj. Kad je Dučke izašao iz kuće, Bahman je ispalio tri metka u njegovu glavu. Dučke je preživio atentat, a Bahman je neuspješno pokušavao samoubojstvo. A studenti su za atentat optužili Springerov novinski koncern u vlasništvu lorda Axela Springera koje je stalno članke bombastičnih naslova u kojemu se optuživalo crvenog rudija za nerade. Nakon atentata na rudija Dučka Raf je dobio nove stedbenike i novu metu, Springerov koncern. Andreas Bader vođa, neosporni vođa frakcije crvene armije on je zaista bio prvi u tome on je smatrao da u Njemačkoj, jednoj urbaniziranoj cijelini, u zapadnoj Njemačkoj, da postoji šansa jedino za urbanu gerilu. Znači da jedino gradski girilci mogu nešto napraviti. Jedna elitna skupina svjesnih ljudi, 20, 30, 40 pripadnika, mogu uzdrmati kapitalističku državu jer jednostavno i radnička klasa kako oni stari marksističko-linistički vokabular imali, način priopćavanja i slično, koji je ono doba bio užasno odbijajući, ali to je rađeno namjerno da se zastrašuje, da se zastrašuju kapitalisti kako su oni rekli. Znači od pokrete drugi lipanj, od krajnje lijevih ekstremistički orijentiranih ovih studenata koji su formirali takozvane revolucionarne čelije u koji su bacili već molatovljive koktele na policiju, tukli se s njom, počeli nabavljati kratka vatrena oružja i slično. Oni su se priključili Andrasu Baderu, znači drugi lipan revolucionarne čelije i konačno dio a, onoga što se manje zna a to je da je u Belgiji djelovale su takozvane borbene komunističke čelije, koje u Belgiji ništa nisu mogli napraviti. Neki od njihovih članova, uglavnom flamanci, su se priključili, priključili Badermajhofu. I u 68. godine, na vrhuncu destabilizacije države u Francuskoj, u Njemačkoj nešto manje, formirana je frakcija Crvene armije. Crvena armija tu se nije mislilo i naravno simbolički značaj misli se svi će pomisliti na sovjetsku crvenu armiju ali zapravo oni su mislili na onu crvenu armiju koji su imali Roza Luksemburg i, i ostale vođe propale revolucije iz 1918. I 1919. godine i tu je taj pravi pravi izbor Andreas Badar rođen je 6. svibnja 1943. godine u Minhenu. Oca nije upoznao, povisničar Bernd Badar, unovačeni u Novačenju Wehrmacht i borio se na istočnom frontu. Navodno je zarobljen 1945. i tada mu se gubi svaki trag. Badara su odgojile majka, teta i baka. Vjerovali su da je jako inteligentan dječak. Neki učitelji smatrali su da je lijepo pisao eseje. Ali tu inteligenciju Badar nije koristio u školi. Izbacili su ga iz srednje škole, što zbog loših ocjena, što zbog izostanaka. A imao je loš utjecaj na druge đake. Badar je u madenačkim danima razvio jednu svoju veliku ljubav. Onu prema automobilima i motorima. Doduše, nikada nije položio vozački ispit i nije baš pazio na ograničenje brzine. Uz to, je imao i uspjeha kod žene. Kad mu je bilo 20 godina, Andreas Bader otišao je u zapadni Berlin i tamo sreo damu po imenu Elinor Michel. Ona je bila umjereno uspješna umjetnica koja je voljela bojemski način života. Andreas se uselio u njezin stan u kojemu su živjeli Eli i njezin suprug. Kasnije je suprug otišao iz stana. Andreas je napravio dijete Eli. Suze se rodila 1965. On se pak nastavio viđati s drugim ženama juriti po gradu u automobilima koje bi posudio od ljubavnica i nastavio je kršiti propise o ograničenju brzine. Godine 1967. Badari sustrao Gudrun Enslin koja je pripremala doktorat na Beninskom sveučilištu i približavala se radikalnoj ljevici. Enslin je bila udana i imala je sina, ali kako se približavala ekstremnoj ljevici tako se udaljavala od supruga i djeteta. Badar i Enslin postali su ljubavnici. Enslin je Badara koji je bio ravnodušan prema politici, brzo uvela u svijet radikalne ljevice. 2. travnja 1968. Badar i Enslin uz pomoć Torvalda Prola i horsta Schoenleina postavili su dvije tempirane bombe u jednoj frankfurtskoj robnoj kući. Bombe su eksplodirale u ponoć i napravile 200.000 dolara štete. Enslin je s javne govornice Njemačkoj novinskoj agenciji poručila da je to čin Osvete. I tako je rođena skupina koja će se kasnije nazvati frakcija Crvene armije. Mnogi su pak tijekom hladnog rata tvrdili da je stvaranje te terorističke organizacije dijelo KGB-a ili Štazije, istočno-njemačke tajne policije. Pokazalo se da to nije istina. RAF je autohtona teroristička organizacija koja je tek nakon stvaranja dobila pomoć iz istoka. To su njemci i njemački istraživači iza zapada Berlinskog zida dokazali i to je točno, da je ipak frakcija Crvene armije bila jedna autohtona organizacija koja su stvorile prilike, a da je poticana i povremeno, ali ne stalno pomagana ne od Sovjetskog mi je odgovarala destabilizacija Zapada, Sovjetski savez je igrao na kartu Crvenih brigada u Italiji. To je za njega bila veća igra, unosnija, a ovo je prepušteno ddr -u. Prepušteno ne Markusu Wolfu, koji se bavio više obovištenim stvarima, nego Štaziju, odnosno 22. 2 odjelu ocijeku Ministarstva unutarnjih poslova Istočne Njemačke, odnosno Demokratske republike Njemačke. I oni su se potrudili da Andreasu Bador i njegovima, osobito njegovog ukičivanja 1972. da oni dobivaju sve što im treba, ali u malim količinama. Da ne bi ispalo da je Istok u to dolakata upetljan. S druge strane, crvene brigade, koje su doista uzdrmale italijansku državu, bile su doista potpuno autohtone, najautohtonija, teroristička i revolucionarna lijeva, ekstremna lijeva skupina uh, u druge polovici 20. stoljeća. Ona nije ulazila u veze sa palestinskim organizacijama kao što su to činila crvena armija, odnosno skupina Badermajhov. Ona se je povezala sa tri ključne palestinske Skupine. Prvo, to je Narodni front za oslobođenje Palestine u početku. Zatim, kad se raspao, to je Narodni demokratski front za uh, uh, oslobođenje Palestine. Jedna i druga organizacija strogo ortodoksno-marxističko-lenjenističke. I treće je bio Carlos Ilić Ramirez Sanchez, odnosno poznat pod Carlos, Venezuelanski revolucionar, koji je bio praktički pripadnik ruskog KGB-a njihovi tajni službi, jer je njegov otac u Venezueli bio poznati marksist, koji je imao je tri sina i svima je dao ime Vladimir. Jedan je dobio Vladimir, drugi Ilić, treći Lenin. akcija Andraza Badra nije najbolje prošla. Policija je brzo saznala tko je zapalio robnu kuću u Frankfurtu i uhitila je Badra, Enslin, Prola i Schönleina. Sudac ih je osudio na tri godine zatvora zbog paleža. Dok je taj četverac sjedi u zatvoru, Ulrike Meinhof, ugledna novinarka ljevičarskog lista konkret prvi je put uhičena tijekom prosvjeda ispred Springerove 20 rokatnice u zapadnom Berlinu. Studenti su ispred zgrade parkirali automobile kako bi ju blokirali. Ulrike Meinhof se je pridružila prosjedu. Parkirala je svoj automobil na kraju kolone. Policija ju je ipak uhitila. Na sudu je oslobođena optužbi. Tvrdila je da je kriva samo ako je loše parkiranje automobila kažnjivo djelo. U proljeće 1969. Ulrike Meinhof rastala sa od supruga i odselila u zapadni Berlin. Njezin stan postaje sastajalište lijevih radikala. I dok je u zapadnoj Njemačkoj ključalo, i u drugim su se zemljama zapadne Europe osnivale radikalne organizacije. U Italiji tada se stvarala organizacija koja će uz Baden meinhof postati najpoznatija ljevičarska teroristička organizacija. U Italiji je krajem 60-ih godina na sveučilištu u trentu Renato Kuća utemeljio ljevičarsku skupinu koja je proučavala dijela Karla Marxa, Mao Cetunga i Cage Guevare. Godine 1969. kuća se oženio s Margaritom Cagol i par se preselio u Milano gdje je ukupio skupinu istomišljenika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 da su gazde ranjive u svojim osobama, u svojim kućama, u svojim organizacijama, pa je stoga moguće da tajne grupe organiziranih proletera, koji su povezani u tvornicama, rajonima i u školama, mogu toj gospodi učiniti život nemogućim. Sreće godine grupa je otala svoju prvu žrtvu, i dalga Makijarinija iz Sid Simensa. Odvoze ga na gradsku periferiju, vežu ga, stavljaju mu oko vrata karton s ispisanim pogradama, slikaju ga i fotografije uspripadajući bilten i potvornici. Makjerini je fašist u bijeloj košulji, neprijatelj radničke klase. Proleterski proces Makjerini upozorenje svima drugima, u bilo kojoj tvornici i u bilo kojem drugom dijelu zemlje služe, da na rat odgovaramo ratom, na rat na svim frontama, ratom na svim frontama, na oružanu represiju gerilom. Nitko od funkcionara antiradničke kontrarevolucije ne spava mirnim snom. Crve brigade nisu operirale izvan Italije, samo Italije. Dok za Bader majhoff je bilo karakteristično da operiraju praktički na širokom području, da udaraju svuda gdje postoji kapitalistička država blagostanja takozvanog, takozvani totalitarni demokratski sustav koji, koji preferira konzumerizam, koji, koji forsira samo jednu primitivnu potrošnju koji ima medije u kojima se izvješćuje samo jet setu, glamuru i slično, Jedna totalna ispraznost koju jedino jedna odlučna revolucijna akcija može destabilizirati. Pored belgijanaca, borbenih komunističkih ćelija, još jedna organizacija je bila u izravnoj vezi sa Andreasom Badenom i Urlikom Majhoff, a to je direktna akcija u Francuskoj. Međutim, Francuska kontraobreštajna služba je to spriječila na vrijeme, pohapsila je mnoge članove u francuskoj praktički 69 taj se pokret studentski počeo raspadati uh, u francuskoj i uh, Andras Bader i Ulrich Maihofs su otišli u druge druge druge vode. U lipnju 1969 Bader, Enslin, Proll i Schonline Pušteni su iz zatvora, dok je njihov slučaj bio na razmatranju na Višem sudu. Baderi za to vrijeme učio mladiće u jednoj zajednici kako mogu ukrasti motocikl. Onda je Savezni sud naložio da se Četvorka vrati u zatvor. Šelnaj nije poslušao nalog, ostalo troje bježe iz Njemačke. Zgudrun Enslin, Andreas Bader odlazi u Pariz, gdje živi u stanu režisa Debreja milionaša i revolucionara koji je služio 30 godišnju kaznu u Boliviji zbog pomaganja Čegevari da potakne ustanak u toj latinoameričkoj zemlji. Iz Pariza Baderi Enslin odlaze u Strasbourg, a onda i u Italiju. U Berlin se vraćaju u zimi 1970. U travnju te godine Bader završao u zatvoru i Gudrun Enslin moli Ulrike Mindhof koja se zbog svoje djece držala podalje od radikala koji su razmišljali o urbanoj i oružanoj borbi protiv kapitalizma da joj pomogne. Plan je bio da nagovore zatvorske vlasti da puste Badara da zajedno s Ulrikom Meinhoff napiše knjigu o mladima na rubu društva. Badara bi zbog pisanja knjige zatvorske vlasti pustile da radi u knjižnici pod oružanom pratnjom. Gudrun Enslin uspjela je nagovoriti Lurike Meinhoff da joj pomogne u Andra Andrasa Badara. 14. svibnja pred Institutom za društvena istraživanja zaustavio se automobil. Iz njega su izašla dva zatvorska čuvara koja su pratila Andreasa Badera. Dočekao ih je Georg Linke, stariji zaposlenik u institutu. On ih je otpratio do čitaonice gdje je Badera čekala Ulrike Meinhof. Na vrata instituta tada su pozvonile dvije djevojke. Linke ih je pustio u institut, ali im je zabranio da se kreću dalje od hodnika, sve dok Bader i Meinhof ne završe svoj rad. Ubrzo nakon dolaska djevojaka ponovno je zazvonilo ulazno zvono. Djevojke su brzo otvorile vrata i u institut je ušlo dvoje maskiranih, naoružanih ljudi. Gudrun Enslin i još jedan muškarac koji nikada nije identificiran. Linke je pokužao pobjeći, ali je ustrijeljen. Tada su djevojke Gudrun i maskirani muškarac provalili u čitaonicu pucajući. Zatvorski stražari bili su sladani, a Andreas Bader i Ulrike Meinhof bježe skačući kroz provoza. U njemačkim novinama tako počinje priča o bandi Bader meinhof Par tjedana nakon bijega u javnosti se pojavljuje priopćenje. Najvjerojatnije je sastavljeno od Ulrike Meinhof. U njemu svu odgovornost za bijeg preuzima skupina koja se naziva Crvena armija. Jesu li svinje zaista vjerovale da ćemo dopustiti da drug bader sjedi u zatvoru dvije ili tri godine? Je li i jedna svinja vjerovala da ćemo razgovarati o razvoju oružane borbe, reorganizaciji proletarijata, a da se sami u isto vrijeme ne naoružamo? Jesuri svinje koje pucaju prve vjerovali da ćemo dopustiti da bez nasilja budemo poubijani poput stoke. Svatko tko se ne brani umrije će. Počnite oružani otpor izgradite crvenu armiju. Kasnije će ta organizacija svom imenu dodati riječ, frakcija. Tako je nastala frakcija crvene armije. Što se tiče njihove strukture, Andreas Badri je bio na vrhu. A Urlihem Majkow, iako dijeli s njim ovaj naziv, ona je zapravo, nju je gurnio tisak njemački. Uh, u prvi plan ona nije bila u prvoj postavi u prvoj postavi najuže rukovodstvu neka vrsta politbiroa su Andreas Pader njegova djevojka Gudrun Enslin koja je bila uh, vrlo obrazovana ali svi oni pripada u jednom srednjem sloju niko od njih nije iz elite gornje ne dolaze iz bogataških krugova što je kod crvenih brigade bila čak redovita uh, pojava visoki intelektualci su obrazovani, neki od njih čak sa plemičkim titulama. A, mislim, jedna druga situacija. Ovo je srednji sloj mladih razočaranih ljudi koji su okupljili oko sebe 40 gradskih girilaca i obučili ih. I plus 50 najužih simpatizera. Znači, ta organizacija nikad nije imala više od 90 članova. Ono, najužje jezgro je 20. I tih 20 ljudi operiralo. A kako su padali bili su uhapšeni do 72. Onda je onih ostalih 20 koje je ostalo u slobodi druga postava nastavila sa terorističkim, terorističkim akcijama. Znači, prvi je Andreas Bader, njegova djevojka Gudrun Eslin. Treći je čak mnogi tvrde na prvom mjestu kad su pitanje operativni poslovi, operativne akcije, uključujući pljačke banaka. To je Jan Karl Raspe. On i Andreas Bader su bili kao prsti nokat, prijatelji od Malena, ekstremni ljevičari, a raspe je bio izuzetno uvičan uh, oružju i on uh, provođenju geril, uh, taktike urbane gerile. Početkom lipnja 1970. godine skupina terorista frakcije Crvene armije predvođena Horstom Malerom potajno odlazi u istočni Berlin i tamo za rakoplovom leti za bliski istok. Za Malerom, krajem lipnja podzemnom željeznicom Andreas Bader, Gudrun Enslin i Ulrike Meinhoff prelaze u istočni Berlin i odande slijede malerov put. U istočnom Berlinu predstavljaju se kao Arapi. Časnik zavezu PLO-a u istočnoj Njemačkoj opskrblju ih putovnicama Ujedinjenih Arabskih Emirata i skupina Leti za Siriju. U Damasku im nije dopušten ulazak u Siriju i preuzimaju ih pripadnici palestinskih skupina koji ih smještaju u Jordan u logore za obuku palestinskih gerilaca. Palestinski domaćini ponudili su gostima takozvanu turističku obuku. Bader i društvo tražili su temeljnu obuku koju su dobijevali svi palestinski gerilci i teroristi. Tijekom obuke došlo je do žestokih svađa između pripadnika skupine Bader-Meinhof i palestinskih domaćina. Andreas Bader tražio je status kakav je imao Abu Hassan, palestinski zapovjednik. Zahtjev je odbijen i pripadnici frakcije Crvene armije stupili su u štrajk. Sukob je tako eskalirao da je sam Abu Hassan morao doći u logor i zapovjediti za obuke da zauzme dio logora u kojem su se nalazili baderovi ljudi. Uz to, palestincima je smetalo što su se za vrijeme štrajka i obuke pripadnice frakcije crvene armije sunčale na krovu. Sve je to dovelo do toga da je baderovim ljudima naloženo da se vrate u Njemačku. Ipak u Jordanu i Libanonu dobili su kakvu takvu obuku. Tu je još bio uh, uz njih uh, Horst Mahler, uh, uh, koji je po struci bio odjetnik. I on je ostao dugo na slobode. On je ostao i onoj drugoj generaciji kad je Andras Bader bio u Zatoru. I kad su Ubijeni su se ubili 1977. Mislim na Andrasa Badera u uh, Gudru, Enslin i Karla Raspeja. On je nastavio s akcijama onda je on na kraju uh, pao. Tako da je uh, cijela organizacija vrhunac svog djelovanja doživjela uh, negdje 1977. godine s onom akcijom u Mogadišu otmišćemo kasnije uh, u drugom dijelu uh, detaljno uh, obrazložiti. zapovjedni lanac se znao i nijedna akcija nije mogla ići mimo Andrasa Badera. On je bio i operativni i povijesni šef e, skupine, a Urlihe Majhoff je bila više teoretičarka. To je učinjeno sa najmanje 50 članova u palestinskim logorima e, širom bliskog istoka, najviše u e, Libanonu, u onim zonama u Fatahlandu, ono što je ja, Yasser Arafat kontrolirao od e, Uh, uh, tamo 70. godine nakon Crnog Rujna uh, pa nadalje. Uh, I kroz te logore uh, su prošli svi jer su zaista bili vični. vični to je bila najbolja obuka u praksu, podme, praksi, podmetanje bombi i slično. Uh, u početku se mislilo da će njihove akcije biti, da su oni salonski Ljevičari koji samo pričaju imaju jednu odbojnu ideološku, a, a, jedan vokabular koji stvarno bio vrvi je od, od, od, od izraza koji su se čuli negdje u 20. 30. godima u Sovjetskom savezu. A u početku su smatrali da mogu naškoditi kapitalizmu tako da podmeću požare u glavne robne kuće širom Savjezne republike Njemačke, ali onda se desilo nešto što je zapravo bilo srž djelovanja terorističkog frakcije Crvene armije. Godine 1970. članovi RAFA naučili su još neke trikove koji će im pomoći u izvođenju terorističkih akcija. Izvještili su se u krađe automobila, uredne registarske tablice montirali bi na ukradeni automobil i tako su prolazili kroz policijske blokade. Dobivaju i nove članove. Doktor Wolfgang Huber, mladi psihijatar zaposlen na Heidelbergskom sveučilištu, dobio je otkaz zbog svojih nekonvencionalnih tehnika liječenja. Tada su se organizirali njegovi pacijenti i upali u ured Huberovog šefa, ravnatelja sveučilišne bolnice. Huber je vraćen na posao. Huberova psihijatrijska teza bila je da su njegovi pacijenti uistinu bolesni, ali njihova duševna bolest je proizvod kapitalističkog sustava i jedini način da se oni izliječe je da pokrenu marksističku revoluciju. Sljedeći nauk svog liječnika, Huberovi pacijenti organizirali su se u SPK, kolektiv socijalističkih pacijenata. Mnogi članovi SPK pridružit će se frakciji Crvene armije, a vođe te organizacije polako počinju stvarati strategiju svoje borbe u tome im pomaže dostupna literatura. Jedna od čitanijih knjiga te tematike bila je i ova. Što je temelj gerilske strategije? Ona se mora temeljiti prije svega na budnosti, pokretljivosti i napadu. Mora se prilagoditi terenu, linijama komunikacije, snazi neprijatelja, vremenu i situaciji koja vlada u narodu. U gerilskom ratovanju ponašaj se kao da napadaš s istoka, a zapravo napadni sa zapada. Izbjegavaj čvrstoću, napadaj prazninu, napadaj, povlači se, zadaj munjeviti udarac, traži brzu odluku. Kada se gerilci bore protiv neprijatelja, oni se povlače kad on napreduje, uznemiruju ga kad on stane, udare ga kad je on umoran, gone ga kad se povlači. U gerilskoj strategiji neprijateljevo zaleđe, bokovi i druga ranjiva mjesta njegove su vitalne točke. Tamo on mora biti uznemiravan, napadan, raspršen, izmoren i uništen. Samo na taj način gerilac može ispuniti svoj zadatak. Bili su to odlomci iz Mauce Tungove knjige o gerili. Uz Mauva rado su bili čitani i Ernesto Čergevara i Franz Fanon, ali najčitaniji je bio priručnik jednog Brazilca. Razlog za postojanje urbane gerile, njezino temeljno stanje u kojem ona djeluje i zbog kojeg preživljava je pucanje. Urbani gerilac mora znati dobro pucati, jer takav način borbe to od njega traži. U konvencionalnom ratu borbe se odvijaju na udaljenosti s dalekometnim oružjem. U nekonvencionalnom ratovanju u to je uključena i urbana gerila. Boli se na malim udaljenostima i često vrlo blizu. Kako bi preživio, urbani gerilac mora pucati prvi i ne smije promašiti. Ne može uludo trošiti streljivo jer ga nema u velikim količinama. Niti može promijeniti spremnik, jer urbani gerilac ne može gubiti na to vrijeme. On mora pucati odmah i pogoditi. Andreas Bader, a osobi Urlihem Majhov, su se oduševili sa priručnikom za gerilska djelovanja, s priručnikom za gerilca, odnosno što mora znati svaki gerilac, koji je napisao legenda brazilskih gradskih girilaca, Carlos Maringela. Maringela, ali brazilci to izgovaraju maringela, uglavnom na Portugalskom Maringela, na špaljonskoj Maringela. Ovaj termin ćemo uzeti, koji je bio uporabi u fraksi Crvenarvije. Za njih je Maringela bio bok. On je još sredinom 60. godina, a imao je vojno iskustvo, bio u brazilskoj vojsci, čak je imao neki čin, kasnije se demobilizirao, on je bio pravi član komunističke partije Brazila. Prvo legalno, onda ilegalno. I on je napisao, sakupivši sva iskustva kroz stoljeća, gdje god je bilo generijskih ustaničkih djelovanja, on je to sakupio i napisao je doista jedno značajno djelo, koje je do sada najtiskanije u svijetu. Ono je jače od dnevnika, čegevarinih dnevnika i ovo i zanimljivo da je prvo tiskanje da su izvršili kubanci, Fidel Castro, što je normalno. 1968. to je otišlo u cijeli svijet i moglo se je puno iz 20 godina kupiti na zapadu na svakom Kijesku, tiskana u 150 jezika na svijetu i zanimljivo da sve ono o čemu je govorio Carlos Maringela danas, recimo, primjenjuje al da i usavršavao. Tome, kakav girilac treba, treba biti. I Urlihem Majhoff se toliko oduševila da je napisala, onda praktički je prepisala, ali onda to prilagodila njemačkim uvitima, napisala je e, priručnik o urbanoj gerili u Njemačkoj, odnosno koncepcija gradske gerile. S tim, da je zajedno sa Andreasom Baderom još proučila dva druga pokreta, ne samo Karlosa e, ovaj Maringeli, koji je, inače već 69, je 69. ubijen u obračunu sa e, specijalnim postrojbama e, brazilske tajne službe i vojne policije ali to djelo je njegovo ostalo, proučili su još djelovanje Tupamarosa u Urugvaju, Montevideo, glavnom gradu, što je zapravo bio pravi uzor. Jer za razliku od Brazila, koja je ogromna zemlja, imate nekoliko gradova pa nemate ničega, stotine tisuća kvadratnih kilometara pustog prostora, ili prašume, Uruguaje je totalno urbaniziran. I Tupamarosi su onda Carlosa Maringelu do daske, do kraja, primijenili kod sebe. Ulrike Meinhoff Meinhof pozorno je proučila Carlosa Maringelu. A raf je nastojao voditi urbani rat po njegovim načelima. U odlomku pod nazivom Rat živaca, Maringela piše. Rat živaca ili psihološki rat je agresivna tehnika Temeljena na izravnom ili posrednom korištenju masovnih medija i glasina, kako bi se demoralizirala vlada. U psihološkom ratovanju vlada je uvijek u nepovoljnom položaju, zbog toga što medijima nameće cenzuru i tako zauzima obrambeni položaj. U tom trenutku vlada postaje očajna, upliče se u sve veća proturiječe. Zbog toga joj pada ugled i gubi vrijeme i energiju, pokušavajući kontrolirati ono što se može svakog trenutka raspasti cilj rata živaca je zavestima krivi put, proširiti među vlastima laži u kojima svatko može sudjelovati i tako stvoriti atmosferu živčanosti, nesigurnosti i zabrinutosti. Jer što je naučavao uh, taj priručnik? Da, da vlast treba stalno uznemiravati. Stalno treba uznemiravati od napada do otmica, treba ubijati ali treba i praštati. Treba kažnjavati, a treba biti milostiv. Čitav niz kao suncu, vještina ratovanja, e, to je u jednom na jedno stotinjak strane napisano sve što vam treba. I stoga toga kad to pročitate trebate znati samo dvije stvari. Kako nabaviti novac za to i naučiti pucati. I, I ništa više. Jer tehnike, taktike, sve je unutra. To je kon, e, tako kondenzirano da je CIA analizirajući to što je pisao Karlis Maringela, tvrdila da su to napravili Rusije, što nije istina. To je bila jedna, jedna autentična vojna misao koju je na primjerice i malo e, pohvalio jer mnogo toga unutra ima i iz kineskih iskustava, kineske oružane borbe protiv Japanaca, kasnije protiv ovih protiv kapitalističke Kine, pa je onda frakcija Crvene Armije jest revolucionarna lijeva organizacija koja se oslanja na Lenjinizam i marksizam u onom ekstremnom smislu, ali je isto i maoistička, u nekim dijelovima maoistička organizacija, osobito kad je u pitanju organiziranje otpora i slično. Ulrike Meinhof dobila je zadatak napisati manifest frakcije Crvene armije. U svibnju 1971. taj manifest počinje kolati ulicama. Na naslovnoj stranici nalazi se logo organizacije – Puška preko zvijezde. Puška je Kalašnikov, njega su članovi Rafa zavoljeli tijekom obuke u Jordanu i Libanonu. Kasnije će Kalašnikov zamijeniti njemačka strojnica Hekler Koh. Koch. U manifestu Ulrike Meinhof je napisala... Ako smo u pravu kada kažemo da je američki imperializam tigar od papira to jest da može biti pobjeđen. I ako je istinita teza kineskih komunista da je pobjeda nad američkim imperializmom moguća, jer se borba protiv njega vodi u sva četiri kuta zemlje, a to je rezultiralo fragmentacijom imperialističkih snaga, fragmentacijom koja omogućuje njihov poraz, ako je to točno, tada nema razloga isključiti bilo koju zemlju ili područje iz sudjelovanja u antiimperialističkoj borbi, zbog pretpostavke da su snage revolucije posebno slabe tamo gdje su snage reakcije posebno jake. 15. srpnja 1971. policajci zaustavljaju kradeni BMW u kojemu su Petra Šelm i Werner Hoppe članovi Rafa. Automobil probija blokadu i progonega ga dva policijska automobila. Kada su policijska vozila zaustavila BMW, iz njega pucajući iskače dvojac. Hoppea uspjevaju uhititi policajci. Petra Šelm ulijeće u ulicu, progoni u jedan policajac. Petra Šelm puca prema njemu, on uzvraća vatru i ubijaju. I tako je poginuo prvi pripadnik Rafa. Treći uzor su bili montonerosi iz Argentine. Isto ljevičari, koji su zapravo bili jedna argentinska kopija Tupamarosa, koji su također strikno primjenjivali e, prilučnik Carlosa Maringele. I čak je bilo i putovanja neke, neke skupine Bader meinhof zato crvene, a frakcije crne su putovali u Latinsku Ameriku, bili u Buenos Airesu, susretali se, ali to su te veze se ostale samo površne. Ono što su oni radili, a učili su od Carlosa Maringele, a kad vidimo danas kako dijeluje Al-Qaida, ima jako velike sličnosti. Što napadati? Prvo, prva meta je nešto što odjekuje, što privlači publicitet. To su vele Znači ambasade stranih država na vlastitom tlu. Ništa nije tako dobro napusti kao takve ciljeve, jer to kompromitira domaći režim. Drugi na popisu vladine ustanove, sve. Znači vladine administrativne zgrade, a također i sve poslovne zgrade, od krupnog biznisa nadalje. na dalje. Dalje su mediji, ali kako? Ne znači ubijati novinare. A napadati velike kuće poput Springerove, uništavati im strojeve, sabotirati, kako bi se pokazalo da revolucionari ipak postaju. Da oni ne mogu nekažnjeno prosipati okolo žutilo, lagati, producirati polu istine, ali istodobno koristiti te novinare za širenje vlastitih ideja. Jednom je Andreas Bader napisao da nas ostvorili njemački mediji, što istina? U krajem srpnja 1971. rezultati jednog istraživanja javnog mnjenja Alembach instituta iznenadili su zapadnu Njemačku. Jedan od pet Njemaca iskazao je određene simpatije prema članovima frakcije Crvene armije jedan od deset Njemaca sa sjevera Njemačke, izjavio je da bi pružio zaštitu članu RAFA. Naravno, članovi frakcije Crvene armije bili su ohrabreni tim istraživanjem javnosti. Govori vojni obavješteni analitičar Ran Višnar. Stalno su uznemiravali još jednu metu, koju su oni dodali, to su američke vojne baze. Nije bilo dana da neko nije bacio granatu, da neko nije molotovio koktel. Jednom prilikom su ukrali čak kontejner sa iperitom. A glavno, prijetili su se, ali nisu znali rukovati. i je bila sprava za uništenje i to jednostavno, oni, jednostavno su ga ostavili. Nisu se petljali oko toga jer nisu imali stručnjake. I zadnja na popisu ovih ciljeva gradskih gerilaca su banke. Banke napadati nemilosodno. To su ruke suvremenog kapitalizma i treba ih pljačkati što je više moguće. Tehnika je bila sljedeća. Upadneš u banku, izrašetaš strop i onda... Svi daju sve novce koje imaju, trezori se odmah otvaraju. To znači da moraš biti spreman ubiti. To je ono, novac ili život. I bilo je u jednoj pljački velike banke, kad je Rote Arme frakcion djelovao, jedan čuvar je bio jako hrabar, oni su ga pitali novac ili život, on je rekao život, ubili su ga, raspega je ubio na licu mjesta. I druga metoda, otimanje direktora banki, i članova njihovih obitelji i tajna razmjena daj tri kamiona love vratićemo ti ženu i djete bez posljedica. Rafije je napao Saveznu republiku Njemačku i njezin kapitalistički sustav. Kako je ono odgovorila na taj napad poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić, Emisiju snimio Jeronim, Marić, a u i je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. Falling rain I'd have a rose rose cause it's good for my voice but you want food the children of my revolution deny you want food the children